de Dumnezeu în lume. În călătoria mea din vară, am aflat de la localnicii unui sat de munte întâmplarea pe care vă voi povesti acum. Pe un aspru într o seară de decembrie a anului 1918, câțiva bărbați din sat au găsit lângă cimitir o femeie înghețată. Imediat au luat-o și au dus-o la locuința judecătorului, căci acesta era cea mai apropiată. Aici au sărit câteva femei, una îi ținea lumânarea, alta îi ținea capul, iar alta deznoda cearșaful cu care era învelită. Un țipăt din Un copil... Sărmana decedată, ținea strâns la pept un băiețel drăguț care încă mai trăia. Ochii tuturor se umplură de lacrimi, ba chiar unii plângeau cu hohote. A treia zi, o femeie a fost înmormântată pe cheltuiala primăriei. Tragica întâmplare a trase multă lume la mormântare. Pe buzele tuturor stăruiau singură întrebare. Copilul, ce va face copilul? Cine ia copilul? Cine va crește copilul? Cercetările făcute de notar și judecător nu au putut stabili cine a fost femeia, de unde era și ce s-a întâmplat cu ea. Judecătorea dintr-un sentiment aparent de milă și măție sufletească, reținu copilul în casa ei și îi puse numele Mihail. Aici copilul era tratat ca un câine mic. În ciuda acestor împrejurări, Mihail creștea văzând cu ochii și era un băiețel drăgălaș și isteț. Când s-a făcut mai mărișor, ea a fost de mare ajutor a judecătoresei, ajutându-o la treburile gospodărești. De la vârsta de cinci ani, Mihail a început a dormi în graș cu vitele de care îngrija cu multă dragoste. Așa de bine se împăca cu ele, încât se înțelegea din priviri cu băiețelul mult lui mea, animalele care, înainte de culcare, cădeau pe genunchi ca pentru rugăciune. Lui nimănui nu-i vorbise de Dumnezeu, cum ar fi trebuit să se roage și să se închine așa cum orice vietate o face, dar fiecare în felul ei slăvind și mulțumind Creatorului adevărat. Pentru această mare neglijență a judecătoresei, Nimeni nu o mustra, ci din contră toți o lăudau, că a avut milă de copii. Când i-a venit vremea, Mihail nu a fost trimis la școală. Acasă nimeni nu l-a învățat să scrie și să citească, nici măcar tatăl nostru. Așa când am plinit 11 ani și a fost dus la preot să-i se dea lecții de confirmare, nu a putut primi. În toamna următoare a murit judecătoreasa. Soțul ei l-a trimis pe Mihail, păstorului comunii ca însoțitor. Păstorul bătrânul Andrei nu mai putea alerga după vite, așa că se bucura de tânărul său ajutor. Tânărul ajutor se făcuse repede iubit de animalele necuvântătoare, că-și crescuse de mic între ele. Așa de bine îngrija de animale Mihail cu dulăul bătrânului Andrei, încât la un an după ce a murit bătrânul, comuna l-a ales pe el ca păstor. De mâncat mânca în fiecare zi la altă casă, ca plată îi se cuvenea pe un an două costume de văinuțe și o pereche de cizme. La marginea comunii era o colibă părăsită pe jumătate dărâmată, în care locuise bătrânul Andrei. Acum această colibă era dată lui Mihail. Colibă era tare neîngrijită, murdară și Mihail mult se întristă când intră pentru prima oară în ea. Stătea el pe prag așa necăjit, plângând. Deodată auzi printre suspine un ciripid vesel de păsărele. Când privi, văzu sub strașină un cuib de rândunele. Pilda rândunelelor îl făcu să se simtă rușinat. Roși și îndată își suplecă mânecile și se apucă de treabă. Scoase paiele din fereastră. Mătură cu un ciu de mătură și șterse pânzele de păianjeni de prin colțuri. Trecând pe acolo tocmai atunci o femeie, văzu cum lui Mihail îi place curățenia, dar îi era neîndemână la astfel de treburi. De aceea se vorbi cu încă două femei și cu un bărbat, și a doua zi pe când băiatul era plecat cu oile, ei veniră și începură, să facă curat prin coliba. Până seara, coliba era de nerecunoscut. Mare a fost bucuria lui Mihail, când la întoarcere găsi coliba proaspăt, văruită, acoperită cu paie, fereastră nouă, masa și patul reparat. Coliba era într-adevăr pusă la punct, dar undeva în colțul tainic al sufletului său, Mihail se simțea mult mai bine, în mijlocul naturii îi plăcea când vântul sufla dinspre pădure aducând mirosuri plăcute de rășină iar când era liniște îi plăcea să asculte preamătul pădurii care doinea dulce natura îl permeca în mijlocul ei se simțea că trăiește un frumos baz în zilele de vară, pe când turma păștea liniștită, Mihail împletea tot felul de obiecte din ele. Așa reușea să mai scoată un bănuț pentru cheltuieli mărunte. Pretutindă în domnea pacea și liniștea. Doar în interiorul lui Mihail se născuse o neliniște un bucium. Și adesea, pe când își plimbau ochii peste câmpiile, frumos împodobite și inundate de razele soarelui, Mihail rămânea dus pe gânduri. În adâncul său stăruia tot mai mult o nedumerire. De când dăinuiesc toate aceste splendori? De când lumea? Cine le-a făcut? Cine poruncește soarelui dimineața să se scoale, iar după amiaza să se culce? Poate, poate acel Dumnezeu despre care zic femeile că moare cineva. Bun e Dumnezeu că l-a luat. Cine e Dumnezeu? Unde este El? Unde se duc oamenii când mor? Mama, unde o fi acum? Dacă toate aceste splendori sunt create de Dumnezeu, atunci de sigur e un domn mare și înțelept. Doar oare de ce când a murit stăpâna mea i-au pus banii în mână? De ce ziceau că sunt pentru trecere? Peste ce să treacă? O fi vreo apă? Ba, preotul a mai dis, ca sufletul să aibă pace. De ce nu are sufletul pace? de gânduri îl prământau pe băiat, ar fi vrut să întrebe pe cineva, dar nu avea pe cine. Trecu un an de când era păstor și moartea a venit iarăși, luându pe judecător, care căzuse în patima beției și murise paralizat. Mihail se întreba, Unde s-a fi dus domnul judecător? La Dumnezeu? cum o fi în Dumnezeu Odată pe când pletea la coșuri, de aceste gânduri, se opri și își ridică ochii spre cer, zicând: Dumnezeule, eu nu știu nimic despre tine. Dacă tu ai creat tot ce se vede pe fața pământului, descoperite și mie. Ajută-mă să aflu ceva despre tine și despre locul unde se duc oamenii când mor. Se duc la un loc și cei buni și cei răi?" El credea că Dumnezeu îi se va descoperi cândva și gândind așa a început a mai departe, însă deodată auzi un behăit jalnic. Se repezi și văzu că oița care era lui mai dragă căzuse într-o văgăună. Cu greu reuși de o scoase și mult se mai bucura când... Femeile veniră, ai aduce mâncare. Mihail povesti întâmplarea cu oița rătăcită, împărtășindu-le bucuria sa. Mihail, tu ai pățit cum scrie în scriptură. Un păstor avea o sută de oi și a pierdut una. Atunci a lăsat pe cele 99 și a plecat să caute oaia pierdută. Și a găsit-o? a găsit-o, a luat-o pe umăr și a dus-o acasă și tare s-a bucurat, ba chiar a chemat și pe vecin să se bucure împreună. Lui Mihail mult îi plăcu povestea aceasta. Unde a fost păstorul acesta și unde a stat? Asta nu știu, dar această întâmplare a fost povestită de Domnul Isus ucenicilor săi. Cine e Isus? Domnul Isus e Fiul lui Dumnezeu. Mult s-a bucurat Mihail că a aflat despre Dumnezeu, că are un fiu pe care îl cheamă Isus, și înțelese că e păstor ca și el și ar fi dorit să-l ia și pe el, să-i fie de ajutor și așa să vadă cum e acolo la Domnul Isus. A doua zi, când femeia a venit din nou a-i aduce de mâncare, Mihail, care o așteptase cu nerăbdare, se repezi cu întrebările. Spuneți-mi, vă rog frumos, Dumnezeu vede oare toate faptele noastre? Femeia muțit, nu cu mult înainte, bărbatul să o bătuse. Cu adevărat vede, de facem rău ne pedepsește. Eu nu am să fac fapte rele. Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să fie cu tine. Dar fiul său ne vede? Care fiu? Isus. Domnul Isus, da, da, ne vede. Mihail simțea o mare bucurie în gândul că Domnul Isus îl vede. Nu mai era acum singur. Nu mai îndrăznea să certe oițele de teamă să nu fie văzut și a auzit de Fiul lui Dumnezeu. Toată săptămâna o petrecu în o fericire de el. Sâmbăta, în Amurg, când se întorcea cu turma, a auzit clopotele tânguitor, chemând credincioșii la biserică pentru al doua zi de dimineață. Ce fac oamenii la biserică? De ce merg ei, oare? Cine are voie? El nu fusese niciodată, stăpâna nu-l lăsase pe motiv că e sărac și că nu știa a citi, a cânta, era adânc mâhnit. S-ar fi dus în pădure, dar renunță, ducându-se la cimitir, la mormântul mamei și de data aceasta nu i-a dus flori, însă le udă cu lacrimi pe cele ce creșteau pe mormânt. Mamă, scumpa mea mamă, de ce dacă sunt sărac nu pot merge la biserică? Nici tu nu ai fost? Eu vreau, vreau! Nu departe de mormânt, groparul comunei săpa o groapă, îi auzise plânsul și se apropie de el. De ce plângi, Mihaile? Ce ai pățit?" Băiatul îi povesti ce avea pe suflet. Gropară nu prea l-a înțeles. El mergea la biserică, auzise de Dumnezeu și de Iisus Hristos, însă niciodată nu s-a gândit mai serios la aceste lucruri. Nu mai plânge, de vrei poți și tu merge la biserică și chiar la cot cu ceilalți flăcăi și nimeni nu te va alunga." Dar așa? Fără haine bune? Nu-i nimic. Vara așa așa nu poți merge la biserică, căci ești cu turma. La toamnă e să primești hainele din partea comunii și poți să mergi în fiecare duminică. Și ce trebuie să fac acolo? Cântăm, copile. La început nu vei ști, dar cu timpul vei învăța. Vei asculta apoi rugăciuni și predica preotului ce ea a predică? Un fel de învățătură despre cum trebuie să te porți și ce fel de fapte trebuie să faci în viață. Eu credeam că se vorbește despre Dumnezeu. Hei, sigur că da, că despre Dumnezeu și Fiul Său. Nene, te rog, iată-te ajut și eu, însă povestește-mi și mie despre ce știi despre Domnul Isus. Și așa, Mihail... Află câte ceva despre nașterea și răstignirea Domnului, despre minunile lui. Află că a fost fără de vină răstignit. Groparul se minuna singur de vorbele pe care le rostea. Se simțea îndemna să vorbească așa de o putere necunoscută lui. Dar îi vorbea lui Mihail cu un flăcărare despre Domnul Isus, de parcă ar fi fost un ucenic al lui. În noaptea aceea, Mihail nu închisese ochii, valuri de gânduri îi treceau prin minte. Simțea cum, deși nu-l văzuse, nu-l cunoștea, dar îl iubea pe acest păstor bun și doctor iscusit, numit Iisus. Trecură câteva săptămâni și Mihail era tot mai gânditor, adânc, cugetător, asupra lucrurilor trecătoare. Într-o duminică dimineața, pe când ieșise la păscut cu oițele, pe marginea râului, ce separa pajiștea de livadă, trecu un călător dându-i bună dimineață. Bună dimineața, ciobănașule! Mai e mult până la biserica din sat? De vă stăia prin pădure și o veți lua pe lângă cimitir, veți ajunge curând, domnule. Drumețul zâmbi. Pe i plăcu ciobănașul Vioi cu fața arsă de soare și ochii mari negri. De ce ești trist? Pentru că ești singur? Oh, nu! Altădată nu sunt trist. Numai astăzi. Căci e duminică și nu pot merge și eu la biserică să ascult predica. Nu ai de ce să fii mânit. Mulți nu sunt cu turma la păscu și totuși nu merg la biserică. Dar, dumneata, de ce mergi? Pentru a-L slăvi pe Dumnezeu. Veți învăța de acolo multe despre Dumnezeu și Fiul Său. Da, dar știu că multe despre El. Aș putea să țin o predică. Poate după amiază voi vorbi în locul preotului. Cum? Nu te mira. Când voi termina școala pe care o urmez, voi ajunge preot. Te rog frumos, domnule, predicăm -mi și mie. Eu nu am auzit niciodată o predică. Zie, bine, dar ar trebui să știu ceea ce știi tu despre Domnul Isus, ca apoi eu. Mihail povestit despre tot ce aflase de la gropar. Da, copile, tu ești fără Dumnezeu în această lume. Cum o să-ți predic dacă nu știi nimic? Drumețul scoase o carte pe care i-o arătă. Mihail se așeza la picioarele lui și așteptă cu mare nerăbdare. Aceasta este noul și vechiul testament. Aici este scris cu deamănuntul nașterea, viața, moartea, îndierea și înălțarea la cer a Domnului Isus, Și la sfârșit scrie cum va veni din nou. E vorba și de viața de dincolo unde se duc oamenii după moarte? Da. Acolo vor fi împreună și bunii și răii? Nici de cum. Cei buni merg la rai, iar cei răi jos în iad, de unde nu vor scăpa niciodată. Mihail era numai ochi și urechi, parcă vedea Ievea în fața ochilor toate scenele despre care îi se citea. Multe noutăți află el în acea dimineață. Cât a suferit! În ce chinuri a murit fiul lui Dumnezeu, pentru ca eu să nu merg la iad? Drumețul privea uimit la jalea băiatului. Dacă nu i-ar fi fost rușine, ar fi plâns și el cu Mihail. El știa de mult aceste lucruri, însă niciodată nu le adâncise, nu le trăise ca cum a ajuns el să mărturisească pe fiul lui Dumnezeu. Condus fiind de acea putere nevăzută, dar dumnezeiască, și-ar fi plâns și el păcatele, însă se stăpânea, trebuia să îmbărbăteze pe băiat. Chiar de ar fi spus cineva, Mihail nu ar fi putut crede că în acea dimineață de duminică va asculta o predică în aer liber. După plecarea străinului, Mihail cu a apucat de un fel de moleșeală, și-a adormi adânc. În vis, văzut pe Domnul Isus Hristos murind pe cruce, el și-a întors fața către Mihail și a spus, Pentru tine mor! A visat apoi că s-a dus la mormânt gol și Isus viu a apărut lângă el. A mai văzut în vis pe Domnul cu cenicii săi, luându-și rămas bun. După aceea a urcat în văzduh tot mai sus, până a fost acoperit de nori. A mai văzut cum Dumnezeu Tatăl deschidea poarta și salută pe fiul său. Când se trezi, lui Mihail nu-i venea să creadă că totul a fost un vis. Din ziua aceea, dorința lui mare era să învețe a citi. Îi spusese drumețul acela că dacă ar, știi, ar citi, i-ar fi lăsat cartea aceea. Ce multe lucruri ar fi putut afla din ea, Cel cel mai mult, era promisiunea Domnului, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Ah, de a ști să citesc, sunt prea mare și poate nu mor pe la școală, și poate citirea e un lucru prea greu pentru mine, dar Domnul mă aude mereu, îl voi ruga și el mă va ajuta. Și îndată Mihail își unii mâinile și își ridică privirile în sus. O, Domnul meu, Isus, eu sunt un copil prostuț. Tu mă știi, nu am putut învăța să citesc. La școală nu știu de mor primit, cât sunt mare. De aceea te rog frumos, trimite la mine un om bun care să mă învețe să citesc pentru a afla totul despre tine. Mihail credea cu toată ființa lui că Fiul lui Dumnezeu l-a auzit și că i-a ascultat rugăciunea. Era încredințat că va fi ajutat, dar nu știa în la fel anume. Credea și era fericit. Nici nu simți când zilele săptămânii următoare trecură și ajunse joi. Și poate nici atunci nu s-ar fi gândit a socoti vremea dacă nu ar fi auzit de moartea mamei lui Iosivică, El o cunoscuse pe această femeie cuvincioasă, bună, care de nou ani rămăsese văduvă și avea un băiețel de 10 ani cu numele Iosivică. Acum e orfan și singur ca și mine, îl vor trimite la cerșit, ori v uita astfel tot ce-a învățat la școală. Mihail se gândea în fiecare zi la Iosif, micul orfan. Și cu cât se gândea mai mult, îl cuprindea o milă tot mai mare față de el. Într-o sâmbătă s-a îmbrăcat curat și s-a dus la noul judecător, îl găsim curte pe o canapea. Ce vânt te-a adus? Stai aici lângă mine. Ai venit cu vreo plângere? Nu, nu am venit a mă plânge, slavă lui Dumnezeu." Dar atunci?" Am venit să întreb ce face cumuna cu Iosif." Măi, măi, la multe te mai gândești. O să-ți-l dăm ție." În glumă zise." Da, domnule, chiar pentru asta am venit. Vă rog să mi dați mie. Vă rog frumos, să nu-l trimiteți la cerșit. dați mi mie, vă rog." Măi copile, eu glumesc și tu e în serios." Nu te gândești, ce o să-i dai de mâncare? O să ne descurcăm. Am strâns câțiva bănuți pe coșurile împletite de mine și voi mai aduna. Cred într-un Dumnezeu care dă de toate oamenilor și animalelor și nu ne va părăsi nici pe noi. Mare au fost rugămințile lui Mihail, însă judecătorul nu se înduplecă. Mihail nu se dădăbătut, în zilele următoare veni din nou la judecător cu aceeași rugăminte. În cele din urmă judecătorul îi dădu, O, ce zi mare a fost pentru Mihail ziua când l-a primit pe Iosiu. Împrumută o roabă la un gropar și îl mută pe Iosiu la el. Și cei rămăsese copilului de la maica sa era o ploapămă cu fulgi, o masă, două scăunele, o lădiță pentru hăinuțe și una cu cărți, cele de școală, iar printre ele și Sfânta Scriptură. Marea bucuria lui Mihail, la vederea acestei sfinte cărți, avea acum și cine să citească și de unde citi și se gândea că-și cu timpul va învăța și el să citească. Când ajunseră în fața colibei, se uitară unul la altul și Iosif, izbucnim plâns, plângea și Mihail și Iosif. O, mamă, scumpa mea, mamă, din căsuța noastră caldă acum aici să ajung... Nu mai plânge Iosifica al meu, și eu sunt orfan ca și tine, dar de când am aflat că Dumnezeu m-a iubit așa de mult, încă și-a dat pe singurul său fiu să moară pentru mine. Eu nu mai sunt singur și trist în asta lume, nici ție să nu-ți fie frică. Împreună ne vom simți bine, numai să ne iubim unul pe altul. Iosif încetă din plâns și începu a așeza lucrurile și a deretica în cășcioara sărăcăcioasă, dar primitoare coliba lor. Când ajunseră a așeza cărțile, se oprira asupra Sfintei Scripturi, deschizând-o și Iosif începu a citi. Apoi Iosif îi povesteli lui Mihail, și din ceea ce învățase el la școală, la orele de religie. Mihail nu se mai sătura la asculta pe Iosif. Mihail învățase de la stăpâna lui că în fața bătrânilor și a domnilor trebuia să-și descopere capul în semn de respect, însă acum aflase de la Iosif că cinstea cea mai mare trebuie dată Sfintei Scripturi, care este de la Dumnezeu, și vorbește despre el. Femeile din sat, văzându-i cât de bine se împacă între ei, îi îndrăgiră și se ocupară mai mult de ei, aducându-le mai multă mâncare. Băieții erau fericiți. Dimineața înainte de plecare la păscut cu turma, după ce se spălau la râu, Iosif spunea tatăl nostru, iar Mihail înșoaptă Luat traista cu abecedarul, Sfânta Biblie, briciagul pentru nuiele, și așa fiecare, zoriți, călcau cu veselie pe covorul de iarbă, împodobit cu roua cea proaspătă. Pe când doile se îndemnau la păscut, Mihail împletea la nuiele, Iosif cetea din istoria Bibliei, apoi urma un adevărat curs de alfabetizare a lui Mihail, care se lupta cu primele litere din abecedar. În acest timp, Iosif supraveghea turma și aduna ele pentru coșuri. De multe ori se mira Iosif de agerimea lui Mihail, de repeziciunea cu care prindea tot ce îi spunea. Iosif avea o tăbliță veche și o bucată de cretă cu ajutorul cărora Mihail învăța să scrie, Mihail se bucura că ajutase să pătrundă tainele abecedarului pe care le credea de nepătruns. Se gândea că pe timpul iernii va avea mai mult timp pentru învățătură și nădăjduia chiar că va ajunge să citească din Sfânta Scriptură. Era mulțumit, dar el înțelese că această bucurie el o primise în dar, și simțea că pentru aceasta ar trebui să fie recunoscător Celui de la care le primise Și iată pe Mihail mulțumind O, oh, nu degeaba te-am rugat, Doamne Iisuse Să-mi trimiți un om bun care să mă învețe să pot citi Mi-ai dat acest băiat așa de deștept Pentru care îți mulțumesc din suflet Și așa se ajuta unul pe altul sporind în cele bune Împărțindu-și treburile cu multă chipzuință, se asculta unul pe altul. Mihail, mintea ageră și înțeleaptă, îi zise lui Iosif. Tu știa, Citi, înțelegi toate mai bine ca mine. Du-te la biserică și atent să-mi poți spune și mie ce a vorbit părintele. Mă voi duce, Mihail. În mintea tânăra lui Iosif, nu rămânea prea multe în slujbă, dar cântările le reținea mai ușor, pe care apoi le cânta cu Mihail până le învăța și el. Vara trecut și toamna îi luă locul, iarna își trimise curând solii pentru a se întrona. Oițele au fost luate de stăpâni și închise în grajduri. Ciobănașul Mihail primice îi se cuvenea costumele și cizmele. În îndemnul lui Iosif, Mihail se înscrisese în clasa întâia. Mult s-a râs și vorbit când Mihail a început a merge cu Iosif la școală cu cei mici. La început, învățătorul nici nu a vrut să audă de una ca aceasta. Se gândea că cei mici își vor bate joc de el, dar când își dădu seama că deja cunoaște literele și chiar poate citi, l-a primit. Mihail dădu dovadă de multă voință, sârguință și chiar ambiție de a învăța. Curând Mihail se făcu iubit de toți, că ce -i plăcea curățenia și era săritor la orice era de făcut. Bă, îl ajuta mult pe învățător, căci în pauze el îi aduna pe copii în jurul lui povestindu-le întâmplări din pădure și astfel toți stăteau liniștiți. Învățătorul nu a avut nici când așa elevi care să-i răsplătească pe loc ostenelele de dascăl. Nici nu și-au dat seama când a trecut iarna și deodată veni primăvara. Dar bucuria lui Mihail de a ieși la pășunat nu era aceea ca în alți ani. Aceasta pentru că nu mai putea merge la școală și mai ales că nu se mai putea duce la biserică. Își amintea cu multă plăcere de prima lui dată când a intrat în biserică. Venise primăvara, dar Mihail era trist. Gospodarii se bucurau că uile ies la pășunat. nu nutrițul era pe sfârșite. Mihail se bucura la gândul că va vedea pădurea lui dragă, dar se întrista din pricina lui Iosif. Nu voia să-l scoată de la școală tocmai în preajma examenelor însă nu știa cum ar putea să-l întrețină. Această grijă mult îl prământa, dar omul plănuiește și Dumnezeu rânduiește. Iată că bunul Dumnezeu care cunoaște până când cel mai mic cuget și gând al nostru, adâncul fiecăruia le rândui pe toate. Veni într-o zi la Mihail femeia groparului și-i zise, Mihail, ești de lăudat! Frumos te-ai îngrijit de Iosif aceasta. Te poate bine cuvânta mama lui în lumea cealaltă. Pentru că aceasta și-a dorit-o și o dorești și tu. Ca să-și termine școala, iată, ne-am hotărât ca până la sfârșitul anului școlar să ne îngrijim noi, femeile, din sat de întreținerea băiatului. O săptămână va veni la mine, alta la morăreasă, apoi la... De o mie de ori să vă răsplătească Dumnezeu. Cea mai mare grijă a trecut. Nimeni nu era mai fericit ca Mihail în acea zi. Femeile s-au ținut de cuvânt, au avut grijă de Iosivică. Lui Mihail era urât fără Iosif, însă îi petrecea ziua cu oitele pe câmp, iar noaptea căutând și găsindu-l pe Domnul Isus în slovele Sfintei Scripturi. Duminica nu mai lucra la coșuri. La biserică nu putea merge, neavând cu cine lăsa turma. Însă sărbătoarea cu pădurea această zi a Domnului, pentru că știa că și acolo Domnul isus îl vede. Duminica își punea pe el hăinuțele de sărbătoare, iar femeile îl mustrau. Îți faci joc de munca noastră murdărindu-ți costumul pe câmp. Maicuță, dar și în pădure, Duminică? E adevărat, dar nimeni nu te vede aici. Ba Dumnezeu mă vede și eu. Nu vreau să-L întristez cu hainele mele murdare. Gospodina se rușinară și a fost de învățătură căci în următoarele duminici, dimineața până a merge la slujbă, ea și punea șorțul cel curat. Aducându-și aminte de Mihail, după ce s-a terminat examele, pe care Iosif le locu' laudă. Băieții reintrară în ritmul de viață obișnuit. Mihail împletea coșuri, iosi păștea turma sau culegea zmeură și afine. Adesea se opreau din lucrul și deschideau Sfânta Scriptură, cercetând o cu multă atenție și luarea minte. Așa ei aflară că în acea țară sfântă și mult dorită de copii, nu vor intra decât cei care sunt trecuți în cartea vieții. Un fior îl cuprinse pe Mihail. Cine știe dacă eu sunt trecut? Domnul meu Iisus, Tu ai spus că ne dai tot ce cerem. Eu te rog, uită-te imediat în cartea ta dacă eu sunt scris acolo și dacă nu. Apoi, atunci, te rog frumos, scrie și numele meu, Mihail. Și mai scrie, te rog, și numele tatălui meu, că și tu știi cum l-a chemat. Pentru că atunci când îngerii vor aduna oamenii, să nu se facă vreo greșeală. Eu vreau să ajung la tine și să slujesc pentru totdeauna, pentru că m-ai iubit și ai murit pentru mine. Mihail era convins că numele său a fost scris în cartea vieții și că are și el dreptul la același oraș. De atunci Mihail se gândea mereu la momentul întâlnirii lui cu Domnul Isus în acel oraș mult dorit de el. Oare mă va cunoaște când voi ajunge eu acolo? Eu îl voi cunoaște imediat, pentru că va fi cel mai frumos și va purta coroana. Coliba celor doi băieți începuse a se dărâma. Iosifică privind la pridvorul care se surpa Început deodată să plângă Oh, vai, Mihaile, ce vom face noi când Coliva se va dăruma de tot? Nu-ți fie frică, cred că nu o să locuim prea mult aici Domnul Iisus a plecat ca să ne pregătească acolo, în orașul lui cel frumos Chiar dacă nu ne-ar ajunge pentru amândoi, oricum, te voi lua cu mine și vom locui împreună ca pe pământ când s-a dărâmat zidul de tot, băieții erau în pădure. Oamenii îngrijorați să nu cadă coliba pe ei, i-au sfătuit să doarmă afară. Băieții au ascultat și s-au mutat în magazia de lemne împreună cu câinele. Timpul era ploios și Mihail avea mult de lucru cu turma. Să nu intre în livadă, să nu mănânce prea mult dar să nu se întoarcă nici cu ele plămânde. Iosif de mare folos era, că oiițele se răspândeau și oricând putea să lipsească din ele, însă Iosif le număra. Într-o seară Iosif a fost reținut mai mult de pădurar, la care se duse cu o scrisoare din sat și de aceea Mihail a fost nevoit să doarmă singur cu turma și să vină spre casă. Gândurile lui erau prământate de ceea ce citise în ceasul zilei. A venit Fiul lui Dumnezeu ca să caute și să salveze ceea ce era pierdut. Ce să caute? Ce era pierdut? Dar iată-l ajuns în comună cu turma. Când plecase numărase de două ori turma. Erau toate oile, iar acum lipsea una. Oaia morăriței. Nătărăule, umbli cu capul în nori, Unde-mi e oaia? Socauți! cauți. Pentru prostia ta să sufăr eu paguba, nici nu mă gândesc. Să-mi dai oaia, auzi, nătărăule. asta e răsplata ta pentru toată îngrijirea ce ți-am dat-o ție și lui Iosif. Mihail încremeni îi părea rău că a supărat-o pe morărița, dar mai cu seamă că a pierdut toaia. Mihail Olola fugă prin pădure. Întunericul pusese de mult stăpânire peste întinsurile pământului. Codru dormea un somn dulce și ușor. Doar luna ca o regină domnea peste toate și Mihail îi înțelegea șoapta sa. Nu-ți fie frică, te voi ajuta, eu te voi lumina. A alergat fără să răsufle. Nu s-a oprit decât la prăpastie, fiind înnăbușit și plin de sudoare. S-a culcat o clipă să-i slăbească bătăile inimii. Apoi începu a striga. Oița mea, oița mea, ne, ne, ne! Peste tot erau liniște grea. Deznădăjduit începu a plânge amarnic, Strigându-o aia printre sughițuri, deodată se auzi un behăit slab departe. Oița mea, draga mea oiță! O, ce bucurie! Ce bucurie pe Mihail! Începu a fugi printre tufe, printre creni și pâraie, printre stânci, peste pomii tăiați, își răni piciorușul gol într-un ciot de rădăcină dar nu-i păsă, alergă până ce o găsi în fundul ei, în tufișuri zăcea oița încurcată în lâna ei. Nu se putea scula și dacă nu era cineva să o salveze, putea să moară. Mihail deodată se opri, în urechi parcă cineva îi șoptea, fiul lui Dumnezeu a venit să caute ce era pierdut. Acum a înțeles el. Așa cum aceste oițe era imposibil să iasă la suprafață, așa și omul păcătos și lui era imposibil să ajungă la cer. Pe oiță o ținea tu fișul și spinii, iar pe om păcătos satana și moartea. De aceea a venit Domnul Iisus și a strigat. Dar câte oițe au răspuns, le-a dus sus și pe mine m-a găsit și mă va duce sus. Da, da și pe mine Deși era noapte, deși era întuneric, ochii sufletului, ochii minții sale erau luminați de harul Duhului Sfânt și au văzut adevărul Mihail început să coboare în jos pe stângă Deodată o piatră i-a scăpat de sub picioare Vai, nu cumva să-mi omori oița Piatra de care se ținea cu mâna dreaptă s-a desprins. Îi teamă să nu se desprindă și cea din mâna stângă. Căci va omori oița, la el nu se gândea. Deodată i-a scăpat și cealaltă mână. Urechile începuri ai ai Ce s-a petrecut nu înțelese. Cât timp a stat în nesimțire nu știa. La un moment simți ceva cald pe față, Recunoscut pe câinele său care începuse a urla, Mihail deschise ochii ca după un somn adânc. Unde sunt? Ce s-a petrecut cu mine? Ah, da, mi-amintesc, am căzut. Aaa, oița mea, oița mea, unde oița mea? E aici lângă mine, acum înțeleg. Da, da, așa s-a întâmplat și cu Domnul Isus. Când a căzut oița și a găsit-o, dar după aceea a și murit. Și așa cum am trezit eu acum, așa și el a treia zi. De atunci, poate să-și ducă oile sus, tocmai cum îmi voi duce eu pe a mea. Dar ce se aude? Glas de copil! Cine mă strigă? Cine poate fi? Cum? Iosif! Iosif, tu ești! Așteaptă-mă, îndată vin! Mihail își adună ultimele puteri, luă pe umeri și începu a urca încet sus. Sus îl aștepta Iosifica. Neliniștea nu mă lăsa să dorm. Am sosit târziu de la pădura. Dar lipsa ta m-a îngrijorat. Am luat dulăul și așa te-am găsit altfel. Mihail istovit abia ajuns în sat. Era nemâncat. Toate mădularele îl dureau, dar bucuria lui de a se înnapoi cu oaia și a da-o înapoi era bucuria cea mai mare pe toată lumea. Dar în loc de mulțumire a fost certat. Mihail suportă greu recunoștința oamenilor, greu i s-a părut drumul spre colibă. În următoarele zile Mihail nu mai era băiatul acela vioi și vesel, nu mai cânta, Că altădată nu mai putea citi ceva, asculta doar. Degeaba Iosif spunea gospodinilor din sat că Mihail bolește, că și nu era crezut. Își reveni la sfârșitul săptămânii, însă fața îi era palidă, nu-i venea să pună gura pe nimic. Doar apa ar fi băut, iar ochii îi strălucea ca două steluțe. În acel an, pășunatul se isprăvi mai devreme, datorită iernii timpurii. Iosif se bucura că își venea timpul să meargă din nou la școală și îl va lua și pe Mihail, căci acum putea învăța orice, ajungându-i pe toți din urmă. Iosif nu știa ce l-aștepta. În ultima zi de a acelui an, Mihail nu-și mai lua ochii de la pădure. Admira cu nesațiu frumoasa natură, opera minunată a mâinilor lui Dumnezeu, păsărelele care cânta cu glasul lor, cu ciripitul lor frumos, care învăluia în ceață și acoperea o pădure atât de măreață și bogată. Soarele era încă sus. Mihail simți sărutul duios de adio al pădurii, care îl vedea pentru ultima dată în acea toamnă. Frunzele aurite cădeau la pământ, iar pădurea parcă întona o muzică tristă de despărțire. Îi se părea acum cum frunzele îi spun, noapte bună, Niciodată nu te vom mai vedea." Lui Mihailu era nespus de greu să se despartă de pădurea lui cea dragă și a întins mâinile ca și cum ar fi vrut să o îmbrățișeze. Lacrimi mari îi curgeau pe obraz. Dumnezeu cu voi!" Ce-o fi cu Mihail? Vorbește cu pădurea." Ce vrea să-i spună? Se pare că pădurea îi răspunde, dar eu nu înțeleg nimic." Iosif porni lângă el tăcut, iar după ei mergea turma. Din timp în timp, Mihail se întorcea spre pădure de la care își lua rămas bun. Iosif nu înțelegea, însă se temea să tulbure conversația fără cuvinte a prietenului său cu pădurea. Ajunși acasă, nu aveau ce mânca. Împărțiră ultimul colț de pâine Mihail îl rugă pe Iosif să citească încă o dată locul unde spune Domnul Isus: Cine vine la mine cu niciun chip nu va flămânzi și cine crede în mine nu va înseta niciodată Asta e voia tatălui care m-a trimis pe mine Ca toți care au văzut și au crezut în fiul să aibă viață veșnică Iar eu îl voi invia în ziua de apoi Târziu, după ce își făcură rugăciunea, se culcară. Luna pătrundrea printre scândurile magaziei până la ei, dându-le binecuvântarea înainte de culcare. Steluțe sclipeau în jurul lunii ca niște lacrimi mari. Frigul era cumplit. Mihail se trezi de-a de, de frig. Era cu Iosif, sub aceeași plapămă, dar Iosif tușea, tușea din greu. Eu fi frig, săracul. Plapul mai este așa de mică, încât cu greu ne putem acoperi cu ea. Îl voi înveli pe el, măcar el să nu înghețe. Eu voi rezista. Așa făcu, îl înveli pe Iosif, iar el se acoperi cu pătura cea veche și subțire, prin care frigul intră ca printr-o sită. După puțin timp începu să tremure așa de tare că-i clănțăneau din în gură. Frigul îi înțepa mijlocul, peptul și spatele. Iosifică, te rog, acoperă-mă cu plapuma, că nu mai pot. Iosif nu-l auzea din somnul lui adânc. Iosif doarme acum. Când am cea mai mare nevoie de el... Doarme ca și ucenicii tăi, Doamne Iisuse! Când și tu ai avut cea mai mare nevoie de ei în grădina Ghetismani, Doamne Iisuse, ce rău mă simt și nu mai am pe nimeni ca să mă învelească, iar eu nu mai pot nici să mă mișc, nu mă părăsi, Domnul meu Iisus!" O toropeală îl cuprinse odată, o căldură plăcută simți prin mădulare. Era lac de sudoare și a dormit. Groparul, la acea oră târzie din noapte, se întorcea de la oraș și se simți imediat în adâncul său a intra și la cei doi copii pentru a-i vedea ce fac. Îi plăcea să-i privească cum doarme. Uneori, Mihail dormea cu Iosif în brațe. Groparul intră. Luna arunca o lumină palidă peste Iosif, care era acoperit până la urechi cu flapul. Mihail, puțin mai departe, înghemuit, pe paie, acoperit doar cu pătura cea veche. Fruntea și obrajii iar ardeau ca un foc aprins. Ochii deschiși ardeau ca două stele de pe cer. Mihail, Mihail, ce ai de nu vorbești? Nu mă cunoști? Băiatul scutură din cap. Acum plec la el. La cine? La fiul lui Dumnezeu. Acum trec peste apă, până la brâu, până la piept, dar nu mă tem. Mihail, nu știi ce vorbești. Trezește-te. Groparul începu a plânge. Mihail urmă mai departe. Aici ești Dumnezeul meu. Mulțumesc frumos așa e că mă primești la tine? O, oh, ce bun ești tu, că nu mai pot umbla, toate mă dor." Oița era în adânc și eu am căzut din cauza ei și m-am lovit tare, iar ei, pe lângă asta, m-au certat. Nu sunt supărat pentru asta, au fost buni cu mine, cu toate că nu-s de aici. M-au crescut și pe mine și pe Iosifică." A fost bine și aici căci m a iubit, dar totuși eu fi la tine, știu, ești lângă mine. Groparul speriat alergă la soția sa și-l lupe pe Mihail și-l duse la ei acasă. S-au adunat mai multe femei, cu toate că era noapte. Groparul le-a bătut la fereastră, băiatul nu mai cunoștea pe nimeni, nici pe Iosifică care stătea lângă el plângând. Femeile i-a dat să bea un ceai cald și Mihail își reveni un pic, rotind privirea deasupra celor din jur. Vă mulțumesc frumos pentru tot ce ați făcut pentru mine, da. Eu am trăit fără Dumnezeu în lume. Dumneavoastră știați, dar nu mi-ați spus nimic. Dar și voi trăiți ca și cum Dumnezeu nu ar fi și credeți că nu-i adevărat. Dacă voi muri, să nu-mi dați bani pentru trecere. Domnul Isus ne trece pe gratis. Nu-ți fie frică, Mihaile, că nu vei muri. Ți-am făcut hăinuțele așa de frumoase. Iosi va fi ajutorul tău și pe el îl vom îmbrăca. Îl vom îngriji. În iarna asta o să locuiți la noi. În primăvară vă vom repara coliba sau vă vom face una nouă. Pentru mine este construit acolo, sus, Mulțumesc pentru bunătatea voastră și vă rog să mă ridicați puțin Iosif se aruncă pe grumazii lui și începu a plânge Mihaile, ce de doare! Ce să-ți fac? Mihaile, Mihaile, ia-mă și pe mine cu tine acum Nu plânge fiindcă Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât a dat pe singurul fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și ție ți-o va da de vei crede și te va aduce și pe tine în orașul cel frumos în care te voi aștepta. Degeaba mai așteptau să mai vorbească, Mihail opta adânc și a adormit. Lăsați-l, după ce va adormi, va fi mai ușor. Se culcară cu toții. În zori, groparul își aruncă privirea spre Mihail cu tremurat și zise, Femeie, cred că a murit. Se întâmplase exact cum îi spusese pădurea. În acea dimineață Mihail plecă la Domnul cu ochii închiși spre ceruri, privea spre Dumnezeu. Așa mormântarea, ca lui Mihail, nimeni din acel sat nu-și amintea să fi mai fost vreodată. Coroane de flori, copii de școală, lume multă, în frunte era Iosif. Iosifii că mergea mut de durere. A fost îngropat lângă mama lui. De atunci au trecut ani, dar Mihail e viu în amintirea celor care l-au cunoscut. Și iată, dragii mei, cum moartea nu iartă pe nimeni, nu caută la vârstă, nici la ceas. Ea seceră tot timpul și vai de cei ce nu-L au pe Dumnezeu. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să se milostivească de noi, pentru a nu mai trăi nici o clipă, nici un ceas fără El. Amin.